Du lyssnar på barnpodden med mig, Love Live. Välkomna! Hej son och välkomna till en ny podd här på iTunes. Du lyssnar alltså på barnpodden med Love. Jag, Love Lil, kommer alltså att leda fram i de här fantastiska tolv poddarna på en säsong. De är alltså fantastiska poddar där vi bara kommer liksom prata om olika saker. Vad barn kan gå igenom. Vad barn liksom gillar. Och den här podden är alltså tillgänglig till framtidens barn. Framtiden är ju faktiskt barnen. Men det är faktiskt inte så många vuxna som tänker på det att barnen är en framtid. Det vi ska prata om idag är att barnen är faktiskt en framtid som faktiskt vi kommer att faktiskt gå in i mer saker än vad de som är vuxna är nu. Det är vi som alltså kommer att göra vår fantastiska värld. Till en ännu bättre plats där folk vågar vara på. Där folk inte behöver bekymra sig över någonting. Jag är ett lobelill och jag är tio år. Det är kanske många tänker att barn inte kan starta poddar. Men varför inte ha en podd där barn pratar om viktiga saker- där barn ser in i framtiden vad de kommer jobba med vad de kommer göra i framtiden alltså vad som helst kan det hända Det är så alltså härligt och bara liksom prata ut det man vill och det man vill få ut Barnen är ju vår framtid. Någon kan få bli en ny popkärna. Någon blir någon ny liksom Beyoncé. Någon kommer sköta alla datorer. Någon kommer jobba på Coca-Cola-fabriken och skapa cola. Man vet aldrig vad man kommer bli. Man kan bara drömma. Men vissa lyckas faktiskt med det de vill. Många lyckas ju med det de vill och med det de känner för det de vill göra i framtiden. Framtiden är viktig för barnen att de får gå i skolan och att de får lära sig mycket. I och med att vi är framtiden så kommer vi också att ta hand om Sverige Hela Sverige, hela världen och alla länder. Vi är kanske inte ledare när vi är stora. Vi är kanske mer bestämmer i valet. Vi ser till att vår värld blir en riktig värld. En värld som man kan känna sig trygg i. En värld där det inte behöver vara krig. En värld där man kan vara vem man vill. En värld där alla respekterar vem man är och vart man är. Ingen ska bara säga... Där ska du vara. Där ska du vara. Kom inte hit och stör oss. För du får inte vara här. Du kommer från det landet. Du är född där. Du ska vara där. Det är vi barn som ska se till fram att framtiden blir... Jättebra att framtiden är så himla viktig. Det jag tycker att vuxna borde göra någon gång det är typ att sätta ner med barnen och fråga: Vad vill du bli när du blir stor? Hur tänker du kring det jobbet? Varför skulle du just vilja jobba med det? Så, det, det kan faktiskt vara mycket bättre att bara sätta sig ner och bara prata om vad man vill bli. Och bara prata om framtiden. Undra hur framtiden kommer att se ut när vi blir stora. I och med att det utvecklas en massa robotar nu för tiden, så kanske vår värld blir mer robotfull. Men, ett barn måste också se till att det inte blir för många robotar. För då kommer vår värld. Ingen kommer tjäna pengar. Ingen kommer behöva jobba. Alla kommer bara sitta hemma med sina datorer eller vad man nu har. Ingen kommer behöva göra någonting. För att robotar till slut kommer bara sköta hela vår värld. Och det är inte bra. Hur ska vi barn som kommer att bli vuxna. Ska tjäna pengar när vi blir vuxna. Hur kommer det gå? Men det vuxna måste även. Nu har det vuxna. Faktiskt tänkt. De måste tänka till. Nu är det snart val 2018. Eller om ni lyssnar lyssnat på denna. Så kanske det är efter valet 2018. Och vi vet vem det blir. Detta valet 2018 har varit mycket spännande. Det här podden spelas faktiskt in innan valet 2018 har blivit. Och då är det faktiskt väldigt spännande. De vuxna ska faktiskt också se till att barnen får en bra framtid. För tänk dem som är 17 år och fyller 18 nästa, när de, nästa år när de blir myndiga- de får inte rösta än. Då måste de vuxna se till att barnen får en bättre framtid. Barnen ska alltid få det bästa i framtiden. Även om det kanske inte är så stora, så måste ändå de vuxna se till. Att de får en bra framtid nu när de röstar inför valet. I varje val de som kommer att bli myndiga. Det är därför de vuxna måste se till att de röstar på rätt parti. Så att vi kommer vidare i vår fantastiska värld. Sedan. Måste vi också se till att vi får en mycket bättre framtid? Barnen kanske också vill jobba med något, såklart. Vill man jobba med något. Men kanske inte riktigt har funderat på vad de vill jobba på. Men sedan får en jättebra idé. Då gäller det verkligen att träna hårt i skolan. Det är inte bara att slänga bort papperna och bara skita i allt. Skolan är också viktig, jätteviktig. För skolan är till för att barnen ska få en bra framtid, kunna läsa, kunna matte. Och kunna kämpa för landet om det blir krig. Skolan är jätteviktig för barn. Föräldrarna är också viktiga hur de uppfostrar sitt barn. Vad du säger till dem, vad du har för regler. Och att man gör läxorna med dem. Om man inte hade gjort läxorna. Eller inte gör läxorna Med sitt barn Då får faktiskt de vuxna Tänka till lite Vad som kommer att hända I deras framtid Jag hoppas Att alla vuxna I världen Tar väl hand om sina barn uppfostrar dem rätt Och gör dem så att vi kan få en bättre framtid. Vad kommer att hända i framtiden? Vad vet vi? Vad är det vi vet som kommer att hända i framtiden? Kommer vi ha klockor som vi bara kan sköta allt där hemma? Som vi bara kan säga så här Okej, okay, slå nu på diskmaskinen. Slå nu på tvättmaskinen. Mm. Undra vad som kommer hända i framtiden. Kommer vi ha djurens som hjälper till i stan? Eller är det för gammalt? Hur modernt kommer det vara? Kommer vi ha det nu? Och hur länge kommer, hur kommer världen se ut? Och hur länge kommer världen se ut så som den gör nu? Det jag hoppas på är att alla krig ska försvinna. Att alla kan bara bli sams. Att bara leva sitt liv. Att njuta av att man lever. Man lever ju bara en gång. Eller fler. Ingen vet. Men undrar vad som händer när man dör. Du som lyssnar. Tänk nu i ditt huvud. Vad tror du om vad händer när man dör? Jag vet, dör känns väldigt obehagligt när man säger det. Men det är ju faktiskt vanligt. Så att, det är ju vanligt och det är ju. Ingen fara. För tänk om man dör. Så kanske man drömmer att man lever. Så du är ingen fara. För då känns det som att man lever. Och lever sitt roliga liv. Om alla vuxna uppfostrar sitt barn rätt. Om alla barn sköter sig i skolan. Om alla gör det till en bättre framtid. Så kommer vår värld. Se mycket, mycket annorlundare när det som är barn nu eller som föds just nu var enda sekund kommer att få en bättre värld i framtiden. Tänk, tänk dig i varje sekund tio barn i sekunden. Tio gamlingar dör i sekund eller unga. Det kommer han så alltså nya, nya. Och så så dör det gamla. Om ni bara räknar så kan ni räkna ut på en minut hur många som dör och hur många som föds. Många av de som föds i sekunden är faktiskt fattiga. De får ingen mat. Men de får ändå hjälp. De lever alltså i ett land där det är oroligt. Och det ska vi sätta stopp för. Så vill vi inte ha en värld där man inte kan känna sig trygg. Alla ska ha rätt till att gå ut. Och vara trygg att det inte kommer någon med en kniv eller att det kommer någon och gör något obehagligt eller något som skadar en. Man ska ha rätt till att ha på de kläderna man vill. Man ska ha rätt till att bo var man vill. Man ska ha rätt till att man ska åka hur man vill och var man vill. Men det man inte ska ha rätt till är att säga vad man vill och göra vad man vill. För så fritt som det är vårt land är inte bra. Vi måste sätta stopp för krig. Vi måste sätta stopp för nazister som förstör och förstör. Pride. Pride är något härligt. Det är en härlig flagga. Det är även en härlig festival. När man går i Pride så får man lov att vara det man vill. Man får lov att klä ut sig till det man vill. Man får lov att måla sig på brösten. Man får lov att måla sig på kroppen. Man får alltså se ut... Helt som man vill. Och fattiga. Vissa tänker. Fattiga. Varför sitter de där och tiggar? Varför sitter de där och tiggar? Jag behöver inte ge någon peng för de kommer ändå inte lyckas. Ja. Du som tänker så. Tror ni att de har valt att sitta där? Jag tror jag i alla fall inte det. Att de har valt att sitta där. Eller definitivt så har de inte valt att sitta där. Jag tror de hade hellre velat leva ett liv som oss vanliga folk. Eller om man säger verkligen vanliga. Vi är ju inte riktigt vanliga om man säger så. Man kan inte vara helt perfekt. Vi är inga robotar. Och det är ju sant. Vi är ju inga robotar. Vi kan inte vara perfekta. Men de som sitter där och tiggar. De barn som säger Usch, vilken klimat. mat! Uh! Det är ju inte bra. För tänk de som sitter där och tiggar. De, om de hade fått broccoli, alltså bara en stor broccoli som var kokt. Då hade de inte sagt så, här, usch, det vill jag inte ha. De hade ätit upp det. För barn, tänk om ni skulle suttit där själva. Och bara suttit där. Och bara tigga. Det är som ett jobb att bara sitta ner hela dagen. Bara sitta, sitta. Jag hade inte ens orkat i två timmar- och bara sätta mig där och tigga. Hur kul är det? På vintern. Har man kläder? Nej, för de har inte råd med det. De har inte valt alltså att sitta där. Så det gäller för er vuxna nu i valet. Eller det valet som kommer att komma efter. Om ni lyssnar på detta. Att bestämma vem som ska bestämma i Sverige och vilket parti. Som är bäst. Och tänka efter verkligen. Hmm. Vilket parti tycker jag kan göra framtiden? Vilket parti ser ut att göra framtiden? Vilket parti ser ut att barn kan må bra med det? Att barn kan få en bra miljö? En bra framtid? Och bara kunna gå ut. Och inte vara orolig. Den här podden är både tillägnad till barn och vuxna. Ibland kommer jag alltså att bjuda in gäster här till studion. Och då kommer vi ha ett passande tema till de gästerna. Antingen så har de kanske blivit mobbade. Och då har vi temat mobba. Eller trygghet. Det är alltså vad den personen har gått igenom. Eller vad som kanske har hänt. Eller vad man tycker är roligt. Det är det rubriken också måste handla om. Typ som om jag pratar om mobbning. Så skriver jag liksom mobbning. Det här är alltså första säsongen. Av den här podden och den heter alltså Barnpodden. Jag älskar och alltid veljat podda och nu när jag äntligen kunde lägga ut den här podden på iTunes så kan man faktiskt lyssna så härligt. Ibland kan det också bara vara mysigt bara att bara sätta sig ner och klicka på någon brand podd podd. Liksom. Så kommer den här podden upp och då börjar man en lista. Ja, men det här var ju intressant. Ja, det är det här jag vill. Att man ska tycka det är intressant. Du som inte tycker att det här är intressant. Då kan jag bara säga så här, okej okay, du behöver inte lyssna på podden för det är ditt val om du vill lyssna. Eller om du inte vill lyssna. Som jag sa innan så är podden också, den är ju både för vuxna och för barn. För barn kan också vara jättebra att bara sätta sig ner och bara ta det lugnt jag vill bara sätta sig ner och lyssna på något. För att jag, har en, jag pratar i den här podden med en lugn röst. För att man, kunna, man ska orka lyssna. För att om man har en förstyrlig röst. Och då så vill ingen lyssna. För då så blir det bara jobbigt att lyssna. Men de som väljer att lyssna på de här Riks FM och så. De vill ju ha det så här tråkigt och liksom poppigt. Liksom så studioaktigt. Liksom. Om man säger så, lite så hallelujah moment. Ni barn nu som lyssnar. Jag hoppas att ni har tyckt om denna podd. Och att ni tyckte faktiskt att den var bra. Ha en fortsatt trevlig dag eller vecka. Så kommer det alltså ut fler poddar. Det kommer alltså ut en, en podd varannan vecka. Så inte nästa vecka, men nästa vecka igen kommer det upp en podd. Och om det är så att ni kollar den hela säsongen redan i gjord så kommer ni att kunna lyssna på alla poddar. Vilken härligt. Du har alltså lyssnat på Barnpodden med Lovely.